يا بسم الله الرحمن الرحيم وقال اليهود زرن ابن الله وقال النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يفكون سوره التوبه سلول هيسوا اولا حصہ کی یو کم درش ایاتو نو او پدی که دسلور قسمہ مشرکینو بیان کاؤ تفصیلی ذکر کاؤ یو قسم آغا مشرکین چاوی سر وعدہ شویدہ او دا غوادی وقت مقرر نوی دویم قسم آغا مشرکین مشرکین چ هغه محاريبینو میدان تراوتی او جنگ تراوتی ناوې سره ځانګو کوي دریم قسم هغه مشرکینو چې واعده ور سره شېوا وختې مقرر وو ناوې سره د مقررو وخت د پوري واعده تېرګه کوي څلورم قسم هغه مشرکینو چې امن غوښته امن ولا ور کی. بیا تهیجاته ذکر کول لګېدال او د جنگ او اغه بیان شو ورځ دې آد نمبر 30 نا دوي منځه د شروع کوي او دې کې بیان د اهلي کتابو نه تفصیلن اهلي کتابو په لیدایو دا وی غندونه ذکر کوي وقال د ال يهود ابن الله وېری يهوديان اوزر زیدا الله دې وقالت النصارى وی بنا سواراو المسیح ابناللہ مسیح زیدہ اللہ دے ذالک قولهم بے افواہیم دا وینا دے دا پخلو دے باندے یو ظاہئون قول اللذین کفرو چیو شان کئی وینا دا کسانو سر آچی کافر دی من قبلو پخواقات لهم الله تبادی کی دی لر اللہ انا یعفقون کم طرف توارو لیشو اتخذوا احبارهم ورحبانهم نقول لدي دوئي علماء مليان قبل او بران قبل الرباب انفخدائي توب من دون الله بدا الله نا والمسيح ابن مريم ومسيح زيد مريم وما امرو دي ده حكم نو شوئ إلا لعابدو إلا هم واحدا مگر ده ديش عبادت دكي ده الله اي كي او ديو الله عبادت دكي ده دك حكم الله كده پدی اور تاسو کومشي ووم لا اله الا هو نشتا یت سرګون کې بيدال الله نا حاجت سرګون کې اغړې سبحانَهُ پاک دی الله ما یشری ګون داسنا چې دوی حساب دار جوړي الله سره یری دونا اراده کوي اېد بیو نور الله چیب کې ورګي رنا دال الله را به اپایم بخبلو خبلو بانی و بالله انکار کوي الله اِلَا یُدّی مَنُورًا مَغَرَدَاجی بُرَکِرَنا خَلا وَلَو کَرِ حَل کَافِرُونَ اگر کَبَدَنگی دا خبره کافر دان انیشد پاره دا کافر دا عادت دی چې دا په الله دین د ختمولو کوشش او دا الله دین ختم کی پکه بوله ور کوي اا پوکه مقصد دا ای تیر ازنه وکید الله په دین باندې هو الذی ارسل رسوله الله غزا ته جرا لې بلہ دا پہداد و دین الحق اوپا دین رشتیاں لیو دہی رہو دیر پاراچی غالب کی دیل را علد دین کلی پا تول باندے پا تول دینو نباند دا دین غالب کی دادا اللہ خو خرا ولو کرنہا المشرکون اگر کبدا لگی دا خبر مشرکانو دا یا ایوہا اللذین آمنو اید ایمان خواندانو انکسیرم من الاخبار یا کینان دیر د مولیاونو او نه ور رهبانونو او د بیرانو لا یاکلونا اموال الناس خامخا خری مالو نه دخل کو بل باطل بنا روا طریقہ په غلطه طریقہ باندې خري او يسدونا عن سبيل الله باندې خلق د لارې د الله نه نا کارو کتاب د شروع په وخت کې د کتابونو حال شروع کې جرازه دا کتاب بدرته شروع کومه مقصدی دا ای چې د الله ل کتاب نیوالې نا کاره ویران وای راځه وځي به بدل لا درکم چې دا یو چې لپه نو بل بدل درکم نو پدې کې پتو پیر خو مکاشه په اوکشه بدلته بیا کیږي دا الله دی دین نه اړې د خلکو مالونه لوټ کړل والذینا یغنیزو نزهبا آ که سان چې جمع کئ سره زر الو الف زدا اوس بیندار ولا ينفقون ان خرجیدلران فی سبیل الله بلاردا الله کې بابشرهم بيعاذب العليم ذيره ورګه دیلره په ازاب دردناک يوم يهمها في النار يوم يهمها في النار کلاچي اور واچو لشي په دبانې په ورگی پرد جهنم کې و تو کوه به حاجی باهو م داغلې به شي په و جنوب همار خوناده دی و ظهور هم شاکا نده دنی زکا چه سوگ ورطراغ اسوالگره نتنده بیوران کرده او ارخ بیکورده شا بیکرده ورطه عادی تا بغیلشی ها دا ما کنستون داغمان لیچ خزانه کرده تاسو لینفوسی کم زانون استاسو لرام فزوقو ما کنتم تک نیزون نو سکی ها چه تاسو خزانه کرده او کنتم تک نیزون ګانا چې په مدارې داخلي شي مازی پیدا کوي کون تم تګنيزون په وزو کو سکې ما کون تم تګنيزون آ چې تاسو خزانه کول یا چې تاسو خزانه کوي ان اي دته شهوري یقینا شمار دنیا شوین دلای پني زالا اسنا عشران دو لږ دې اسنا عشره شهرا دولس میاشتې وي پی کتاب الله په کتاب دالګي اسنا عشره مرکبي بناي دي ز د شهرر پنه تممیشي في كتاب الله کتابله كتاب الله مخه قسموا د واللار د د کلنا جي پرا اسم معو منها کې منه اربعتون خورومه زې د دینا سرور د د شوال چاان زل الق الدين القيم شال او را جب دی ځ لق دی ن الق دادن د مضوط ته فله تزلیمو یان مشرکانو سرا یا وجنی مشرکان سره کافه ټوله یا ونی مشرکان ټول کما یقادلونکم کافا نکاسنګ اچ ونی تاسو ټوله تاسو نو پرې یو استاذ خدمتولو کوشش کوي تاسو به لمه کوي والا مو ان الله مال متقین بشک الله د پریزګارانو سره دی ان من نسیو بشک ارستواله د میاشتو زیاده دن فل گفردا زیاد والره په کار د ګفرګې میاشت به روس ټکلې چې کومه عزت میاش باه پای کې بجنګ منه نو دی به چیران زدا دې میاشت د عزت په نور میاشت کې او ساتو او رازوس مو کالا ورسپی او به زمنګ لاس به بر دے نو داږي عزت به ختم کو په نور با نور میاشت عزت به کو بیا دا روسواله یا روسواله دا چکني <مترجم> مياشت دولس وين هغه ديار له حساب ولي يا صر له حساب ولي يذل به الذين گمراه له شي پدي باندې اغسان كفر شي کافر دي يحلون ما حلال دي له را يوق قالو يحرمون ما حرام دي له بل قالو ليوا ديو ديرا پارا شي برابر کې دت ما حرم الله شمیر دا هغه وختو حرام کړې وي الله ما حرم الله نو حلالي هغه حرام کړې زینالاونسو اعمالهما که څه شی ورې دیتہ بدملونه د دوی والاولایهدل قوم کافرین او لا توفیق نورګی قوم کافر او زیر علیہ دا اهلی کتاب د ځانه دین جوړ کړو او لا لا بنا زولی ثابت ول سره د دې چې الله له علم ورګړي کتاب ورګړو او زهره السلام د دې الله زی او عیسی علی السلام د دې الله زی ویلی هغه ول پیران خپل الی هاګر او د خلکو دن او دا خلقو اغیزد او مالی لڈ کرده د دا دی زینه دری محصا دا صورتی شروع کئی دا تقریبا تر نوی آیات پوری او پا دی که درش پیتو صفات دا منافقانو ذکر کئی او داوی تفصیلا بیان کئی یا ایوها اللذین آمنو اے دی ایمان خاوندانو یا ایوها اللذین آمنو اے دی ایمان داوی دارو دی ایمان داوکی اسیو مومن نی منافق مزانتا مومن وئي يا أيها الذين آمنوا يديمان دعوة ما لكم سدي تاسو للا إذا قيل لكم كلاكي ويلش تاسو ان انفرو في سبيل الله إذا يبقى لار دار الله كي راضي كي سو دار الله دين لها دار الله كتاب بلقز دكو دار الله بلارك لارسو إسا قل دمي لار ديدرانش إزم كتا أولنى دارش دا دا بدرون شين دا لای کتاب ته په درون درن شه دا لای کتاب لن را دی یاره سو جوړ غونته او زه دا خېټه مې د سې غونته دا کې نهسته ډېر او ما چې ډا نیو والینو زه کې نهسته نشم هیڅ عقل د دی و درن و ها درن شیز نه کې دا و بوجای دیم چې پدا ار ازي د دنیا آیا خوشاله شي په د دنیا باندې منل اخرت ثواب د اخرت نه دا دب دنیا کی عیش و اشرت دیر خوخی، سیرا چرد لالے او چکر لالے او یرا چردا دا سی سیل مکو او پلانے او پلانے دای دیر خوخی، فما مطا حیاتی دنیا نلا سکا دا جند دنیا الف الاخرت دی، فبدل الاخرت که اللہ قلیل مگر لگا، اللہ تنفیرو کن زیتاسو، یا کلال نشیتاسو دا دین دا پارا، یو عزب بدر کی تاسولا، عذاباً أليمًا ذاق دردناک و يتبدل قوم من بدل بگیقم غیرکم غیر سازنا بل قم براولی که تازو ده الله دین خدمت نہ کوی ولا تزرو شی ازر بهون رسو یا تا والله هو على قدير او الله بارش با نی قدرت والے إلا تنصروه که تا سین دادونک رسالت پیغمبر فقط نصرہ الله پتہ سر امداد کرے تو سرا الله ديبه وی زمغه څنګه کار دي چېم دا د ترکه او ها او خانک دي او راځي دی ولا کنه راوړي دی ولا منګه د سره انده د پیغمبر سره فقط نثر الله عبادت سره انده د سره الله اذا خرجهو الذين كفروا کلا چرا او کو د لراګه سانو چې کافر دي ساني اس نه ني دوين د ضاو نو يو ابو بکر صدیق رضی الله عنه او غار کې دي ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ور دی د الله رسول ک خپل خوب دیو غدل نو مونږ یینې نبی علیہ السلام ورته فرمایو ته صلی الله ورکه یم تاسو خیال لږه په دوه تنو کې الله ورسره یم اذھما فی الغار ذقاشری دواله په غار کېو اذ یقول لساہیبه کلا جی خپل ملګری دا لا تهزن مخه پکې گا ان اللہ ما انا بشکل لازم سہله اولا په زمنګ امداد فان ذل اللہ سکینہ ظہرہ اولی گلالہ فل تصلی یا خپلت مینان علیہ بدبانی و ایدو مضبوطی گدلرا بی جنودن په لخر گوٹی باندې جنودن کی دا تنوین د تقلیل لپاره دی یا د تصغیر د دی ها لخر چې جو لا کنتر راځل جاله پگی واچولانډه پگی دا لخرو لخر گوټه لام ترى هاي چني ولې دله هغه لالا وجل کلمت الذین وی گردد حکم داګه سانو کفرو شي کافر دی اسفلہ کتان وکلمت الله کلمت الله هی العليا هغه چتدان والله عزیز حکیم او الله غالب دی حکمت والا اس قتال طرف دا چیزای لاشی جنگو کې جهاد او کې میدان ته وزي ان في روخ فبا و زیوالی ڈالی او درانی ڈالی و جانی دو جهاد که بیموالکم پلگولو دو مالو نستاسو وانفوسی کم پا کڑولو دو زانو نستاسو باندی تی سبیل اللہ پلار دالاکی زالکم خیر اللہ کم دا کارستاس دا پار اغوار دی تاسولا یا دارنگی که دل تاسولا اغوار دی تاسولا ان کن تن تالمون کتاسو پوئی گئی لوکا ناردن قریبا دا بل نکره م منافق ذکر کایو اوبل صفاته لو کان قریبا کچری سامان سامانی ذو سفرن قاصدا او سفر در میان الا کا خامخا تابیداری کیستا چاسان سان غن دیکاری ندی دی ملګری دی او کثر الا راکی ذکه ک سامانو سرراغه اغه چا دیو بل لطاپو سکو ویتا سر سیر ویله کا عربی چا کو و و ده که ده صفت ده چه ملی تواه و گنی تا هیه هیه گنی تا ها بیخلا ارانه ای تا ده کار نی منافقم داسه ده چه ده کلا سهولتی تاثره او کلا خوشعلي نستامل گره ره و چه کلا لگه سخت راله نخبوت ویسیله ده نکلم ولیکن بودت علیه مشقا دای بلنخدا لیکن گران ولیکن بودتو لیکن لریشه علیم دی بانی شقا مشقتو گران کارتو ازگار نوه اونا در سره ګرانکار کولې شي دا قران درې ګنې نه تاسو دا خو هغه څه کولې چې هغه قران د خو نه خبرې نه قران د خو نه خبر نه نه هغه څه د ګنې نه تاسو شي ا په لسی کې ګی سی وي تخ دې جرد بل نه ها واس یحل فون بالله قسمنا تا نه ګجر طاقت وي لا خرجنا ما گم خام خاطر بيستصرها زمنګ مل سي دغه کمزوري او تاسو پته ده پده کوپو می دیر در دونه زی، زیفی که ناستی دیر نشما، لینشم در سرا، پده کوپو می در دونه دیر را زی، ها لویست تانا لخرجنا ماکم، بلنخوا، یو لگونان بزاهم حلاکی زانون اقبل، زان حلاک، او زان لبا حلاکت غواری، چرت ده، زان ده پار ده فلا، او ده کامیابی لار قنل دولان، واللهو یالمو اللہ پویگین نهم لکازی بونو، یا کینندې خامخ دروجین دی دای په لنکه افلاوان کا افجو کلا استا کو دی تام صلی ورته اجازهت کو چزی حتا وتا تا گسان سد کو چی ریشای ویلی دی وتا او پی جن دلتا دروجن لران امتحان تل گور کا چه امتحان پتیو لگی چه نردیو کنا بغیره تغیی چه تختیو کٹنگیگی امتحان پیلک ورمخی که اجازت ولدا سمور کهو لایست آزینو کل لذینا اجازت نقواریستان آکسان پا وقت امتحان کی یو امنون بللائی چی ما لری پا اللہ وال یو ملاخر اپورا درستا نئی ایو جایدو بیا موالیم داچه جهادو کی بلگو لو دا مالو نقبلو وانفوسی امکارو لده زانونو بانده دی درنه چرم اجازت نگواریم داستی مومنان کلکی ماندار پا گشتان تقریب در بانی رازی نو دی و در سرکلکی گی تبه یو پل اولی بل پل آغا و در سرکلک ان خطه ای جداکی که درنه نو سخته که در سرمال گره دی والله او مال بم لگی او زانم کڑی والله حالی منبی الله اللہ پویده پا بریزگارانو بانده این نمای استاز دا بلا نخوا یقینن اجازت غالستان پو وقت امتحان که آ کسان لا امنون باللائی چیمان نلری پا اللہ والیوم الاخری پورت رستا نئی دا غادو دا اقیده نشتا چی کنی اللہ اشتا دا اقیده نشتا چی قیامتا مشتا و آخرتا مشتا کدا یقیده وانو تکلیف پو وقت که بیستان اولی اجازت غختا اولی بدرنتا بل پلا ور تاب از قلوب هم دا بلا نخوا پشک کدی زنون آده د آ دې ګټای دی یو یا تاسو لکه نو دې به یو يردا خو زیات کړم دا خو زیات دی ما ورته به خپلوبو ما پیسې ګری زونه ده دې آ دې شګري نوم باندې نه او فزان می شګيم بل نه ها په هم ویره به می تردد نه ندي پاک پر شکی لا لا شکې يردا ورته جوړ زما حال چا ویلې ده ها دې ما نه پریري زما حال ورته چا ویلې ده او رو مینو پری دی وساندې اللاما محمد توي توهيري وي شيخ القران الله امر قلهو سوره التوبه ميلا ايو طالبو اغي بسر اغستوان روانو دكيل يو سړي ولا مخيل ورغلي ري وي طالبو دوري لني وي راغني ما ني بسر واني سي چي ترواني وي رادا دوي موردا شيخ ته زمان حل چاوي ليري او چي خبره کينو ما پل راتاووي چي خبره کي ما پلي راتاووي اوې ښا او کوم سورته وی سورته او ښار ا دا چرای وسته اشی رحمت الله له دوی جدا طالب پیژنې وینا دومره پیژنم چې خپل اني دی کې ناسې دومره پته دراته او ښا طالب دوی وزا د سره خپل لګی کېد او خپل جوابو کېنا شي رحمت الله له دا پوزو وی دا وې وی دا دغه شان نوانی بسره غسیوا او دا به موراز چې مال ورته چا ویل له خبره کی ما پلي را تا وې شي رحمت الله دګه دا غلاوه دا ګناونو د غلطۍ په بده کې زکات ځان تر اړه ولې یی نه مخې نوم نه بیا ځان راځم معلومه هغه یو سره یو نه هغه سټ پټ کړو چې دوتانه بودری د لغبل کې به خبره کولا نو د به چې د اساس خېخې کوي د اساس کوي دا په خپل اساس خې پټ کړو غلای کړو وان دیو تا منی کې په یو طریقې باندې اړې شکی دې دا مرزيري منافقو والاو ارادو الغروجا زګات سره پاتورا چنګ نشي کولې نو قران د دا غندونه ښکارا کې دا ډېر غندوي والاو ارادو الغروجا کړه دې ګریواد و دلل اعدل هو دا نو هغه مګه پیارې به ګریو دلرا پیارې کول خو دې جنگ لا واتنا دې سختې عدد نو دې سختي او سختگی تر سره کې نستینه شو ولکن کرح الله بهم بيصوم لیکن بده الله پورته کېدل دی هم وقيل قدو نه کې نولدي ل او بلسی پته وې لپدو معقادي نه اولی شو کې سره دنا غور کې څوک اشت خ وون به د خصو سړی خوشالی منافه چرته د تبه په کې د تیارې کو نه د سره او کوي سووتیار کې د مکې نظانتیار کیین لا خه جوفی ګم ک ما زادو کوم نه زیاته او تاسو کې الله خبراله مگر شرف فساد دای بل نه خلا تاسو کې ددتله له خو او ک لا ل مشینو شرف فساد دی ملګری بدل الله خرابای ملګری بدل الله رانه دی د ملګرو بدل ایوبل سره بد ګماني ورانه پیدا کی او بل نه ها ولا اوزوو خلالکما او خامخه ور ذول به من تاسو کې خبري یعنی چوغلي بکړې وا چوغلمار دی او بل نه ها يبغون قمل فتنه ده لټئی تاسو له او په او دې انتظار کې چې باندې وکړ فساد او تکلیف راځي بل نه ها وفيكم سماعون لهم تاسو کې ورې دونکو دې دلرا شهډي راغلي دا او ناس ته دا خبره دی وګي خې چې دا دې څو وینن من پسې هانو لار به شي واغته بیا حل نو وي چې دای وي او دای وي او دای وي وفيكم سماعون لهم او ورې دونکو دې دلرا ولا وليم بذالمينا او لا په دې په ظالمانو باندې بل نه ها لا قدد دغا والفدنة من قبلو فتحي سرالة تولي وافدنا شر وفساد من قبلو فخوان يعني دفلاج نکى دا عمل دا, دا يوازد دا كنره دا دفلاج نکى نورت دا, دا طريقه پاتي شوئه دا فخوان دا حق پرستو خلابهم شرون وفسادون لتولي واسم لدي اولاد بلا نخوا وقلبو لك الومورا انتظام مکره تا تدها وادثو چه پتا وکل حادث راضي حتى جاء الحق وطربی جراغ حقا وزا حرام شوکم اللہ و ظہر امر الله کار شوګم دا الله وهم کاری یو نو دی بدمنون کیو حق کار د حق لرا کار کوله د حق لرا دی بدمنون کیو چې دا حق ولي ښکار کیږي په ډېر خفاو دای بل صفاتو ومنهم با دینه من هغه څو دی یقول و ای ذن وکماتا تو کما تا ولا تفین یو ګن کی م ما جا تو کو گزاره کې زمانہ گزارنه کیږي زغه په ورزم زما بلډ پريشر هاي کیږي او که زه په ورلم کو نو دا بو کومو داړه ټوبو نه ویرا دین دوا بیا ما خامخ شنه پرو دي لاندي ولا تفتين ني ګان کې ما چومال زپه ورزم کوره او غا خو ب شي چی بلډ پريشر مي هاي کې الله في الفتنه دي سغتو خبردار پګان کې بري وديني وين جهنم هاي کې نن جهنم لمحيدون خامخ راګرون کې بالغيرين کافرين کافران لرا بل نه خان ین توسیب ګاهسانانانه تو دوه تو رسی تا ته خوشحالی تهزه هم خپ کوې دي لره چې تا کله خوشحالهوينی دبانې کم دی ها طب کنی پلار وله چاواجلی دی تو خوشحاله او خوشاله ګ نو دی ډیرر خفه دی چې دا ولی دومره خوشحاله دی او وللی ورته دومره خوشحالی وورې ده بله نهخه وین توسیب ګا رسید داته موسیبهتون سر تقللی په یقولول ووا خل اخ نه په دا کہ تا تا عمل کی دی منګه امره نه بخپل راه باندې من قبلو بخوان دا کومنګا بدرانې موږ خود راه خلک یو کنه اورې چې پته دی لږی چې بیان کې وای اورې چې بیان کې بسار دی در موي دا خودرتما فراټ جوړ کړل چل می درته وې جوړ کړو څنګه زما سکین کامیاب شي کنه و يتواللو و و هم فرحون دا ای بل نه کا ازوی خوشالي دن کې ډیر مسمسمی نبی علي سلام روان دي مکه فتادان ا چې کله فتادا دا دین کی عمر رضی اللہ تعالی عمر اوندے یہ صحابی دے اغاز شہر ہوئی کیا شہر کلا ہوئی عمر رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام دے نبی علیہ السلام نے در دی نبی علیہ السلام مرتب فرمائی یا عمر فریاد عمرہ ددا اشار دے کافر پسینو کی دال دا تیروں تھورو دے تیروں نے زیادہ زیادہ سر گئی توے دم رن دشمہ کی نہیں زے دم رن دشمہ کی نے کیا شہر سر دشمہ کی مشرکین اور مفترین کے خلاف اگر اشعار ویل جائز دیو قرآن دا دیو مدحق دیو صورت شعارا کیم او دا شفت دیو کردی چې چه مقتدی و مشرک نه انتقام اخلیم بدلا اخلی دا اشعارو کو جبا کیم او لن یوسی بناورتو ها چر بنا من چی منگتا الا ما کتب اللہ اولنا مگرا چی مقرر کردی اللہ منگل را ہوا مولان آغازمنگا دوست دیو چاورا تسو تکلیب را کن را کئی بام نبراسو پہاشا باند امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یو واقعہ ذکر کړی دا چې امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ با اگر وانو او بچاو لا جل شای بربند نکړی واند چې شای بربند نکړی و جلات او لشراق ورکا پملابهانی چې شرات به ولورکا ما كتب الله لنا هو مولانا چره مونته درسی مگر چلے لری لکینی یا زمو دوست وی وعلل الله فلی دا آیات به وا يا جری ناراج منګ دا منافق وا يا مخ خوشالګه الا ما كتب الله ولنا مگر اچ مقر کري الله منګ لرا هو مولانا غا دو زمنګ وي واللای یطلبانی یا توکل المؤمنون زان دې سپاری مؤمنان ډیره تشریه نشو کوله د یو یو سنخه تشریه کو نه سيننګ پخپلونه دغتو دګیر نه تستی مخپلا ډیر نه خې او ومنګی لاسین الله نه وپای زی او چې کویني الحمدلله ول پکاري زړه قران خو انسان اصلاح کوي او کلهګه تشریکو نه کې نه چې ها یوا دي شو قل حال تر رب سنا اور تو انتظار نه کوي بنا مونتا الا اهدل حسنین مگر یو دونی کو کملو شو شهيدان او کو ژوند دي پادي شو غازيان دونی کې راته نا تر رب سو انتظار کوي کومتا سو تا اي يوسي بكم الا تا بیا ظاب مين ازا به تخپل تراب نه ام ا بیاي دينايا زمنګلا سونو نا پته انتظار کوي ان ما کوم تراب بي سونو بيشګه منګه تا سره انتظار كون کيوم ولان بي قودا نو کرهم ورته ها خر چگاي تا ان پخوشاله يو کرها پزور دای بلا نه کلا لين يو تقبل منكم جري باقاب النشتاسونا دې به خرج کې او خرجه د نن ورځې نه وي ورته هیڅ خرج کې څه الله د نن څخه لای بولا نه که انکم کنتم قوما فاسقینا یقینا تاسو یو قوم فاسقان د الله حکم نه ماتون کیین و ما ماناهم لې مانا کړی دینه انتو بل حاجه قبول شي منهم د دینه نفقاتهما خرجې ردیه لا نو مگر بهشکه دې کفروا بالله دای بل نه خلا کفر کړه بالله و برسولې پر رسول الله غایبانی ایمان و خدای پر عمل لګول او خرج کول دا به تاوان نه غنم او بل نه خان ولایاتون صلاتا نارাজি مونسا ذکر د صلات او مراتب نه عبادت بدنی نارাজি عبادت بدنی دا الا وهم کو سلام گدی وسستا خان راست بوجه را روانه ده دین کار نه کوي او چې کوي نو په ناراسته یې کوي دا بوجه د پښتو نه را کو سلام او نو کپی لیکې چې ګم ناراض ترار وای ورته نمبر 1 کو سالا ولاه ادو نس ولاذ الا وهم کو سالا ناراض دین کارته مگر دی وسه تا بل نه خان ولا ينفقون خرج الا وهم كارهون مگر دی بد منونکی چې پیسہو لگینو یره د اچر تلاله دا قرانه خراب شي او دا شو دا شو یوهم پیدا کې یو داغه دفعه کړي چې دا دومره بد تر دی او غلط خلق یدون رشفات او نه خری په کې نو د ویل اعمال اولاد له ورګره شوی دي نو جواب فلا توجب کا خو حیران مینی کی دال را مال را هم مالونه ولا اولاد هم نا اولاد د ده انما یرید الله بشکای را د کی الله لیعذبهم چه عذاب ور کی دی لرا بها په مال اولاد وین هیا دي دن دنیا په جن د دنیا کې وتذقن نفوس موزیساون د ده ام مرکی ولا راضی ساي چی دینه کفر په حالت کې وایم بلاناغه ويهلفونا باللا قسمنا کيبالا انهم لمنكم چي كه نن د اسلام خاص تاسو نه وي تاسو به يرزق لك موهب بما تاسو لك ملګري ما ګور په ما دا ګمان مکو وما هم منكم نه دي د اسلام نه بلاناغه ولکنهم قوم يفرقون ليكند يقم نيچ بيلدون راول استاد ملګرمينکي ملګري پر الله بي علي او تاسو ناس او بل نه خام لم یجدون ملجا جان کچری چری د پناه ای او مغاره دنیا یو سورنګ او مغاره دنیا یو غار او مدخل نه یو سورنګ لو لو الیه نو کا مخ او لري کی دا وه یجمعون او ذرا غون دی دونکو دا غار او سورنګ کې فرق غار یو خلکو لا یو بل خلکو بندي او سورنګ کې نه داګه دروازه ته ولاوی دوار در ته سوري دا چې یو ځای یا اسما څخه ګوري ناغې ته ومنډه کوي ستانه ما پټيږي ها موږ نه په څلې قران ته نشټیږی قران چې کله شروع شه د منافق نه دی شروع نه دی به چرته سورنګوري چرته یا وسم څخه وګوریا غې ته وتستین ها چې کله د قران د رسونه نه نه دی کلی کې او ډی راوړي وشه قران د رسونه شروع نه دی به شه روزول او چلو لاو ها دا غله د وژنې چې قران نه خدا قرانه په خلګې به خو نه مدي پټېږي بل نه ښا او چې راکم ملګری د قران شوقیان او مینناکي هغه باندې چرته سي روزانه لګي خو د قران نوتنه فرېږي چې چرا دې د قران په ځا چرتا دا خو مينې بدین سره په ناغه د قران ځان سره ډډې تکي وامن هم مې يل مزه کفي صلاته ک قرآن په خلګې دله خدا کار به نه کولې قران ترته به دعوت ور کولې خلکو ته به سي روزي بلګو چې بيجومي چلې بلګاو کوڅه دو قرآن دور ختم شي زکه دا د الله کتاب دی من خدا الله خبره کو دا الله خبره د الله کتاب کې دا هغه چې ته د قرآن نه خلک کړې نو دا ته ایمان دې چې تعال دا داوت دا دا درکې و منهم مې يلمزک فصدقات بل نه ښه با دي د دین غوي کې بلګيتاباني په ویش د صدقات کې چې د نبی اسلام غوره صدقات پټي تا دا وی غره ټول ځانلو و دا بل نه کوار کې دایته د دې نارغو خوشاله شي ډیر خوشاله چر ډیر خوشاله وغور زمنګم خیال ساتي او ګور منلم پکې برخه راکې وای لم یو تو منها کې ورنګلې شي ته دایته د دې نه اېزا همې ستونه نڅه په دې کور نه کې دي نبي ډیر غوسه غوسه وي او مردا خپل مطلب یې خلک دی او دا کوي او دا کوي او ډیر په دې را دي په شروع کی وای لم یو دور نکلشی منها ده دینا لم اجازمه ده علامه ده پیل ده ولو آنه هم رضو کچری دی خوشحالشه مخرمه را روان دی وقت سره عزیم را روان ده پس تر گوڑون ده نبی علیه صلاة و سلام لچراغ ده نبی علیه صلاة و ته چکل خبرو لیگه نبی علیه صلاة و سلام ده کوٹ سر رووا تو چراغوا تو نو کوٹی اغلا ورک مخرمه لا او اغا دیغو سنا کو چواری که يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم مخرمه مخرمه خوش عالشه ولو أنهم كشري دير رضو خوش عالشه ما عطاهم الله ورسوله فهذا كيف يرغل دير الله ورسول دائقه رسوله ده اسبابه سره ورغل قي الله اسبابه ته محتاج نده وقاله ويله بي بي خصبون الله وبرره منك لرى الله سيؤتين الله وزرده چرابه کی منك تالله من فضنه دفبل مهربانه نام وَرَسُولُهُ رَسُولُ اللهِ د مال غنیمتنا ان نا الى الله راغبون بیشکه مونږه الله تره ګرځېدونکو یو الله تدلونکو یو صدقه لګین او مصرفو بيجنه په چا به لګي انما الصدقه تو یوګینن صدقاتي فرزيا للفقراء حد فقرا انه والمساکین او ذمسکین انه وال عاملين علیها عمل کوم کی پدې یسو په دې دکات پسې ګرځیو راوندې 10 دا حاګ دا وی لري وال موالافتی او ااجي مای د اسلام اسلام کې قضې باندې لگاول جایزو دغه لپاره چې مسلمانان مضبوط چې مسلمانان کله مضبوط شونه بیا ضرورت پاتې نه شم الله فت قلوب ته هغه له بیاړ ورکول نه وافیر رقاب کې د 66 ګیر دې لید دے غلان دے اگا پی ازاد کی صدقات ورکی والغاری مینہ قرصدار اولا چا بانی قرزی دی توانی شوی دے اگا پانی صدقات کی گی ورکو اللہ وفی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی دا اللہ پر مدارس اولے اولگوان دارنگی کم دا دین خدمت تے پائے کې اولگوان وابن سبیل موسا پر اولا ابن سبیل طالبان د دین دي دی. د قرآن او د سنت طالبان تالیبان دی اگوی بانی فریدتا من اللہ پرسکر اللہ دا مقرر تیا پرشید دا دا د طرفا واللہو اللہ علی من حکیم پویا حکمت دونوالا دے بلا نخوا ومنهم بازد دینا اللذین آکسانی ازون النبی نبی علیہ السلام تا و یقولونا وای هو ازونونا دیوری دون که داری خبری دیں ازون وقت ہوئی یعنی من چې کومه خبرو کبز کو دا داگر وقت رسی دی دیلی بس تش وقت دینو ارزی تا اماګه خلینا خبره نجيست کپټه خبرو کوم د ترسیبلی ها دا پته نه لږه دا ته چې دی رواسته په خپل ودا ته معلوم دا رچا نه خبرته وین هوا اوذن هنده او دې خبره نه اده ویره سمو دا هغه سره کاب دې خبره ورته کو كل وهو اذن خير لكم او دې دنګه دې خبره استا سن يؤمن بالله ما لری بالا ويؤمن یقین کہ بہ مومنانو ورحمت للذین رحمۃ دیا کہ اسانو لا ا منو چیمان راولے منکم استاسنا رحمت دا رحیم اور رحمان صفات دا اللہ دے نبی علیہ السلام لے دا صفات کرداو نو مننگا کو اصول کے دا صفاتو تقسیم کرے چی صفات درت اس میں دی یود دا اللہ درمیان مشترک دی نا یودا صفات تے نبی علیہ السلام دی نبي عليه الصلاه والسلام دار رحمت د پوری تاله نه دې دري او زيندي کما شمو نه دا د رحم ما رحم رحمت مادا دا چې نو ول کما شر څړي چې په گشرباني رحم کوي ور رحمت ذ للذین رحمت ها که سان لشي ما نه راول استا سنا ولذین یذون رسول اللهی ها که سان چې در رسی رسول الله تا لهون دی لراذابن الیم ازا دردناک دې یا لفو بالله قسمونه کوي په الله تاسو تا ستا. بل انا ها لیورذوکم دیله پاراج خوشاله کی تاسو ها تا به خوشاله قسم بلته کی قسم نه زه در باندې مې ما ز دې خیر غوایما زما در سره ډیره ني نه د کنه ځان ته به در باندې زی کی تاسو لیورذوکم چې خوشاله کی تاسو والله ورسول هو حق الله ورسول ډیر لایق دی یورذو چې خوشاله کیا ګلرا ورته امه امه خوشاله وا الله خوشاله کو دا الله رسول خوشاله الله په خپل کتاب خوشالي او سنت تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانے خوش آلی گی رسول مشند اللہ کتاب بیانو لو او سنت اشاہ تو انکانو مومینین کچریوی دی مومینانا نو چرتاوی قرآن تا تھا فدوکا کیا پکالتای کناس شوئی کنا نو چو قرآن تا نکی نمتہ سلمہ خوش آلیوایا تا اللہ چرتا خوش آلی کردے عالم یا لم یا دی نبوی گی انہو شان داوی مہو حادی دللہ سوچی خلاب کی دللہ و رس لهنا راجانانما بشهګ د ل راور د ج د خادن فيه میشه و پهږي ځ لیکل کی زیلاظمة دا شرمږ لان ب نه ی ضرور مناف کوناري کې منافقانهتونونه ځلاې صورتونه چې بیان به کشيدي با دي دي صورت د بمافی قلو به خبر بور کدي ل راپ با چې قران بیان کړي چې منافق باندې مرض راغلی دی، بیماری په راغلی او خفاله، چې نن به مې بیا غندونه ښکار کېږي. منافق په ډېر خفہ کېږي، دا الله کتاب، چې الله کتاب بوله بیان کېږي، تختي وتل. او بیا تر بزان لګوري چې دا ډې د شمتې، دا الله کتاب او یو سورټ بیانولو باندې ډېر خفہ کېږي. هانه چې خفه کېږي به نوای له دین کار څخه. په خدای باندې اعتماد جوړو. داسې جوړ کېږي اغه یو سره وره رانیوله چتا وی راځي لاو چلله چليلا ها چليله په تاسو سره وکتورا دلہ چګو یته ها نو هغه یو سر راځي کی تیری شو نو هغه ته ترې بات پر ګل نو سلور میاشتې کړی بي سلور میاشتې چې سر راځي تیری شو نو هغه سره پیسې ختم شو چې ا ناګامیر چې برتدی ګورا ته د خدای په لار کې راو دي خدای به دل درد کی کنه تاسو په خدای ته مات نشته هغه ویلې مې پې نشته ها ویزه زما د دې ځان سره برابرالم او بس ته زما وی ګورا مزه خفکیګه ما خدای به په دې دل کې وی خدنو چې شپښو اده ودش ناګامیر چې براغه د بل خلانه پټي پېته کې خوې ته دي کې خورې چې سارا پاسې ته بالغه و چاته بيسره وंडाولا پي سي وي ډېر ډېر خوشاله دي چې زه خدای را ل پي سي راګړي ها یو سوره دې بیا دې شو بیا ورته پي سي خلاسي بیا میر ته پتو يز زم ما ما س پي سي خلاسي شي دې ورته ګور زم خدای بدل درکې آ خدای پدەر کې څه کم نه شته ها هغه وي سيدا خو زم ويزه ګور ته خدای تي ما دوه توكالو ګنا مزه وي خان زم ها وښ دغه وځو نی مو د دیو نی مې ور دی او د کیګې نه شي راخدې مالا د پیزي څنګه راکې هغه پریم راکړې چدي پیل کې وس څنګه راکې ها نو چې څنګه سپاش وا د ځلې نه ملې امیر چې بغلې بغلې را روان دی او دی وسې دې تا دا د پیزي امیر چې راوغه ته وبالغې روغون دی چتګه پیزي کې خو به ځک لا کولیو څارو وخت کارې ده نا لکې ها هغه یا چپ ورته چې چپ کوي نه نه خدای یو خو په خدای داسې ته ما جوړولې دا دې ته ما په خدای باندې ما جوړا الله د لاسباد د رګړې توکل د لاسباد او منافق نه دي اسباب استعمال کا او الله باندې انجام الله ته سپارام منافق په دې خه پکېږي چې الله کتاب ولې بیانېږي او چې کم صحیح مسلمان او صحیح مؤمن نه غت الله په کتاب ډېر خوشاليږي موږ تبلیغ بد نه وایو ګورې چې تبلیغ ته دا کم خلکې د قران نه خلکړې دا د تبلیغ یانې د دین د دشمنان دي یا هزار المنافقون یا هزار المنافقون یریک منافقان ازم ګورې مانی کومم د تبلیغ نه زای پکی کسه یوه ځله زای کسه لورو میasList لا زای چی منکوم زای ها خکار دی د الله دین په بیانوی چې کتاب او قرآن هم ذکر دی هغه په کې بیانوی هڅه نه کې خکر به لې بیځه ځان لته نوکر به چې ته قرآن پر دې نور څه بیا بیانې ورته قران بمب کې بیانوم لال شاهخه کار دي خدای غ خلکو خلاف منګه کوي چې هغه تبلیغان ندي او تبلیغ بدنامي مشران بدنامي د تبلیغ یا زار المنافقونا یریگی منافقان مشران د تبلیغ چې دی قران ترته ترغيبات ورکړي چې قران ته کینه قران ته یریگی منافقان ان تو نزل علیهم سوره دونه چې نازل شي بیان بکړی شي دی یو سوره دنا بههم خبر باور کې دیل راه به معفي قلوب انفاس باندې ځرونه د دی وی ا دای موږ تاسو سره په ګرامي مسلمان دی اکرامي مسلمان نه اکرامي بلستان نه خاص کر مسلمان اکرامي عزت خوري جرډنه کوي چې بلستانو ویني دغه عزت کوي مې دغه سیوی خامخا دغه عزت کوي د مسلمان کګاون کې سره د لوګي مرمل دي شي واګه سره د سره حامینا نشتا کومري مرمل دي شي او چې بلستان دین چاګران بیا به اکرام کوي نو که بیا هغه به د کوي چې سوګر در سره نو سره نصرت بوجه ته دې په بازار سره نو کبياله کور کې بچي د لوګي مرينه مليشي ښه رده دا وین بیا تاسو نه کوي هغه راشه کرام کي حقوق نه لګا دا داخله غلط خلک دي صحیح تبلیغیان چې غدا شي کار نه کوي هغه الله د دین دعوت چلی قرآن ترته دعوت ورکي توحید ترته دعوت ورکي د تبلیغوالو ځمن خبره چې ګورینو دا یو وا دا تبلیغواله سو يا وي دا وي نه کېدو یقین نه مخلوق نه نه کېدو یقین چې زموږ نه کوي راشي دا صحیح خبره توحید هم دقه جدا ہر ذمہ داری یو الله دے او مخلوق تول اللہ تاجز دے کہ امیر یو اجز دی ملائک دی اجز دی پریان دی اجز دی سول کہ من دا تفصيل کرم خو مے لکھ تفصیل بیان واو لیکن الفاظ دی خبر ہے وا غیر طریقو دی ناکامی من گم دک وایو چتر عمل دا, دا نبی علیہ السلام په طریقہ باندې غم خادی سنت اور طریقہ دا, دا نبی علیہ السلام په دی خبره زمون <از منصر> سره یو <يوضحكو> وره کوم نی نه چې <حشي> تفصيله <تفسيري لكيان> کنه <بيابدنة> بیا به نن تختی قولي ساز یو ورته وا ټوکې کوي ننلا دای بلا نه ښه به ګالا مخریجو ما ده زرونه کاره <خرق> كون کې راسته جتا ستي ری گئی مرز د <با> ولخ کار <كاركي> کین ولا ان ته حالتوم که دبو سګې ددینا لا یقولون انو خام قوای انا كنا نكوز ونلعب یک نن <يقنان> من غان نو دوا <وطو عباسو كي> <اولو> بسې بم کولې ما ته ها زمنګ روره من خوادي ټوکی ټکاله کو خیر نه خپکیګه ما داسې ټوکی ټکاله ټکاله کو قولوا عب الله یا بالا وایا دی با دونو د الله او رسول هی پر رسول الله تاسو ته ونی تاسو ډوري ګون کې پیش کی لا تاسو د عذرونه ما کوي بل نه ها قات کفار دم باندې ایمان کوما پتاي سرا کو پرم کړه رسول ایمان تاسو نه کا شو و دله د دینه اوړیئ ان نهافان تو ف منکومه کا خکو یو هیې عمل ستازونه نوازې با بور کو دهفتانانه دبل ایسی د عمل بیایان نه کانو مجرینه پهې خبره چدي مجرمانه منویکوناول منافقاته منافقان سرړ منافقاې قذ بعض همم من بعض بعضې دد د بعض نري خپلو کې بهجړ طوري ه یا مروونه ب معرو بینبل حکم بکه په ناروا او باندې ناروا دا عمل لکه قرآن خلق منی کې دا به ناروا عمل ش منکر شو قرآن درته دا داوت معروف کار دی د قرآن نه منی کول منکر دی بل نه ښا و ين حکم بکه منکر دا و ين هاون انل من کوي به خلق د معروف نه د قرآن نه به خلق او بل نه ښا و يتب زونای دی هم باندې لازم خپل د خیر نه لازم یې چرته د خیر لازم به خیر نه آ دته لاس باندې شرنډکی ک دوکانداري کوي نو ما وی کې وټول شري لا چې کنده په پولي لور وډي نه په لاره ما ضروري والی بریډ دی والی یره مسائل بنه چيړو کنه منګ ته مشراه مې چي مسائل بنه چيړي ها په ځایل نو که ضروري بریډ وينه خير دي نو څو لا هفه نځي او ما بل نه کا پریخه دي الله نو پری هو دندیلار انل منافقین ایقنا منافقان هم الفاشقون دیل فاسقان دلاله وته نه اوریدونکې وعد الله المنافقین وعدہ کرے اللہ منافقانو صورو منافقانو خضو سران والکفارا کافر و سرانا را جہنم آده اور دا جہنم خالدین فی آمیشہ بی پدی کی یہ حضبهم دا پورا دے دی دیلران ولانہم اللہ لانت کرے پدی باندی اللہ ولہم عذاب مقیمو دیلران عذاب امیشہ دے کاللزینا من قبل ہم عذاب دے دی پشاند آکسانو دے چی پخواد دینا دی کانواشد منہمو زیاد دینا قوتا پا طاقت سره معله زیاد بمالو کې اوله دا باات کې پهتنته بې خللاقیمه پیدا واغستا په خپل براغباندي ف تم تا دو نه پیدا وغلی تاسو ب خلقی کوم په خپل براغو کمتنته لنا لکه چې پیدا غدا کسانو من قبل کوم پهخواستاسوونه د خلاق هم په خپل براغباندي وخص نه نوود دوي تا سوابسو کې وله ک دا کسان خبيت الومه بربات دعملونه دد في و دنیا واللااخره په دنیااخرت کې والله کوملغازروه او دا کسان همدي د تاوانیان او د دنیا يره ورکي ک تاسو د تغاړه نکبي او دا الله کتاب نهئ دديسه مخالفت او دشمن کوئ نو یاد ساې پخوانو سرهې سکل ع یادې معې بر راغلیدي دا نهبا اولهنا خبر د کسانو من قبلیم چې پخواده دي نو قاومنهين قام دنو عليه السلام اغس شو وادينو عاديان اوسموديان وقوم ابراهيم قام دابراهيم دا عليه السلام اغس شو واصحاب مدينه عاد مدين والا شبع عليه السلام قام شو والمطفقات داول هي شو كلو داغي خبر در دراغله ري كنير اغله اتدهم رسول ام بالبينات راغلي واغيتار رسولا نبي بكارو دلائلو دما کان الله او نه د اللی لی معمه چې زلو مکې په بانددي وکن کاان په ون يظلی موونه لیکن نوې ځانو سره ظلم کوونکې مومنونهل مومنناته می کې بیان د مومنانو کو داولې دا ځکه چې مناف ق ځان ته نو مومنو پیژنا ځ کې دا په می کې مومنان سړی مومنانې غې بعض هم موولیا با دې د دوستان د باځنی یا مرون ابیل ماروفي وینا کې یو بل تا په مارو باندې حکم کوي یو بل تا په مارو په مارو جهاد معروف قران دې معروف د الله دین دې وين هاو نانل منګري من کي خلک د منکرنا من کر شرخ بيراز یو د قران خلاف عملونه شو اواز نه چنو عملونه کې د قران خلاف من کي یو بل د منکرنا دا دا مومن صفات تی مومن تو یا سنا لکر جهاد نا پاتی شی ایسی نا دا قرآن نا پاتی شی ویقیمون صلاح تا درس عبادت بدنی ویوطون زکاة ورکی زکاة عبادت مالی ویوطوعون اللہ تابداری قید اللہ ورسول او درسول دا, دا اللہ سیرحمهم اللہ دا کسان زرنی چرا حنبو کی پدی باندی اللہ سیرحمهم اللہ سن پی داخل لے علامہ دا رفی اللہ ان اللہ عزی یقینان اللہ غالب اکمت والده وعد اللہ و المومینین آوعده کرده اللہ مومنانو سڑو سرا مومنانو خود سرا جنت انده جنتونو تجریچی روان بای منتات الانحار بایگی با منتات الانحار دلانده دو نداغی نوالی خالدی نبی آمیشه بای پدیکی ومساکی نتویی فی جنتی آدمین پا جنتونو تیار شوکی ورزوان امین اللہ اکبر رضا منتیادا دالالالالطرفا لؤيا ذالک هو الفوز العظیم دا هم دا کامیابې لوی وی اوس ترغیب ورکی jihad ترتان او مومن ته وی او نبی له سلام و سلام نو مخلد تل ته اخلی مراد یا ایها نبی او نبی له سلام jihad الکفاران jihad کو کافر سره پټورا وال منافقین هم منافقان سره پجب باندې وا په نوځاله ایم چې سفتګو په دای باندې سختي به ور ترکه او داله درته ډېری شي د کافرو سره په دغه باندې کې منافق سره په جبه باندې او خوی راکاجي رب پکې دانه چې مولاده یا سبرگ دی به هات نه چې خفشي ورته واه کته داغه لحاظ کین د قران لحاظ دیونه کو قران چې څنګهلې دا قشاني واه لحاظ د قران کا د بنديان سره کې واغلوز علی انسرتیو کا پدی باننی و ما اوام جان زید دی دی و بیصل مسوی روبت زید راگر زید لو د تحریم کې ملا فرمائی نا هم آیات کی اتشتا مجی پارا سورت تحریم یا ایوها النبیو اے نبی علیہ السلام آجاہ دل کفارا جہاد کوا و سرا جہاد اکا کافر و سرا پا تورا باندی والمنافقین و منافقان و سرا پا جب باندی واغلوز علیہ السرطیو کا پا دی باندی ومعواهم جہنم او زید دی جہنم دی و بیسل مسیر او بد زید راگر زید لدی لیکن زید جراگر زید داگر دیر باد زید دی ناکار زید دی او جهاتې سیر نه کیم و ب المشر اوله نه غذ کاررکي ی لیفونه بالله قسمونه کوي پهله ما قالو چې نه د ویل دي کل ما د کوفره وقد قالو کل ما د الكفرې اوطری سره دا کل ما د کوفره یعنی داس غذا خو نه ده دا نګ د ان چ او غذاهله داس غذا خو نه ده دا کلده کوفر شوه چې پیغمبر عمل عملته غذا ووي؟ قرآن ارتغزاو یو ده ارتنو ایخو کفر شو داو خلاف و کفرو با دا اسلام ایمه بلا نخوا کفری کده پس د اسلامنا نا پس دا اسلام دا داینا دا دا غاله ندائیخی در اللہ دین تا غاله نگدی او بلا نخوا و هم مو بی ما لم ینالو قصد چې پاس بانی چی دوی نموندلو دوی خوی راده کروا چی السلام با گت را گرزو او آغی کامیاب نشوا گت اپی راو نگرزولا بل انا کا ومانہ کوم بد بدن دی گنلی الا نا او مگر دا چې مال دار کړی دی, دی, دی لالا د خپل فضلنا من فزلیه رستو ذکر ده ور رسول رسول الله دا با مالی غنیمتنا من فزلیه د فضل خپلنا ابریلان وې نبی علیہ السلام مالداری ور گئی ا د دا جواب دالې چې نبی علیہ السلام غنیمت ورکو او نبی علیہ السلام چې کم مال ورکاین دا اسباب استعمالی او هغه اسباب سر دي الله بغير اسباب مالداري را ولي خلق باني او نبي عليه و سلام په خپلم فرمايي او روايت کرا دي الا ما انا قاسم والله يودي زه تر سیمون کې ما تقسيم را ولم استاذ مين کې ما مال وي شم او تقسيموم به او ورکوونکي خو يا ولادين الا الله ورسولو من فلي مگر دا چې مالدار دي لالا او رسول الله غا د خپل فضلنا فینتوب یک اتر او گزیتا تا خیر اللهم شی باغ لرا وین ی توالو گدی واری ی ازب م مذابور لرا الله عذاب علی ما زاد دردنا گ فید دنیا والآخرہ اب دنیا واخرت کے ومالهم فی الارضین ویدی لرا پس مگ گیں می ولیین سوک دو سلان نسرون امدادی ومنھم من عهد الله دا بلا نہہ اللہ دوغه گئی الله کمال لرا کنه خرج میکم کله را نه کو نصب خرج کما و من هم من اعهد الله باز بنا سودين جواده کرے الله تعالینا تا نا من فزله کرا دې کوم تا در خپل فضل نا لنصدق ان خا ما اخيرات بوگو ولا نكون الا من الصالحين خا ما خيش بم گدني نا ني كان وګر دو ديو صحابي باركي هات ابن ابي بلتا باركي از سره په شيرين پديده کې خبره ذکر کوي چې د جماعت خدمت وکاو او ډېر غریبو نبی عليه السلام دی وی مالا سوالوک چې الله را مال راکې الله ورته ها مال ورګ او چې مالې ورګ نو بیا مالې دومره ډېر شو چې د مدینه هلری لا آل تبا چې نو بیا بسر بیا وی جمعې بلی جمعې منځلو وراته دا غینه بعد بیا میاش کې او ځل چرته راځه ګر شو نبی عليه زکاة نو ورکڑه نو بیا پاخیره کی نبی علیہ السلام دے زکاة ناغستو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہون دے زکاة ناغستو عمر رضی اللہ عنہون چی خلیفہ شاقم دے زکاة ناغستو عثمان رضی اللہ عنہون زمانه کی بیا منافق وی مرشو خات اب ابن عبی بلتا خدا خبر سینده او پدی باندی مولانا خان بادشاہ الله دے عمر کے برکتو آچی دا قطر کی اسیگی او پدی باندی بہترین ک اول ا کتاب کې نوم په سیرینو دی غلطه ته اشاره دا حالت هم نبی الله تعالی عنہ بدر صحابه دی بدر صحابه الله ماف کړی دی اوی تعالی ویلي کتاب څه کوي هغه کوي قد غفرت لكم ما ارتكبتم من ذنوب کوي هغه کوي دا بدر صحابه دی بدر صحابه منافقان نه مری اوی ټول دا حالت هم نبی الله تعالی عنہ دا چرته یو منافقو ها چه مال امال راک عزبهو لگوم ها چه نیره که نصبه لگوم و من هم من آعاد اللہ بازید دینا قدیش وعده کرئے اللہ سران لائن اتا نا کرا دیکم منتا من فضله نقفل فضلنا لنا صدقانا خامخا خیرات بوکو ولنکونن من الصالحین خامخا شبه منتا نیکانونا فلما آتا هم من فضله هار کلاچ ورک شُم تو بیو کا پا ری بانی شومان شو بخیلان شو وا تاواللو وا الید الو هم مرز نو دی مخالون کیو وا دی شُم تو با نفاقا منافقتا فی قلوبهم بظلون دد کیلا یوم یلقونا ترواز مخا مرګه پوری ترا یو را دی پوری مخا نو شی غیر یعنی تر مرګا بما اغلب الله باز ضد خلاف بگړه د الله ما وعدو داس شو وا دګړوالا سرا وبما کان یک یکذبون بس بای چې دروونکی دروغي کولا او دروغي وی علم یالم او یا دې نه بوګین نه لا چې بشکالا یالم بوګیږي راو په پټو خبره ده دی خبر وانا جوام په جارګو ده دی باندې وان الله بشکالا الله مل غیوب په دې په غیوب باندې په پټو څه زونه باندې او الله عالم دي ان الذين يلمزون المتو متوینا ا کسان المتوينا په پاک او خل کو من المؤمنین ا د مؤمنانونن متوی ا ته وی چې هغه په لخوا کو باندې خارج او هغه داتې چې کله په جنگي تبو کې دومره سخت راغلی و ا دومره تکلیف او چوبنه ملایې ده ها نو صحابه باندې الله دې تکلیفونه راوستیو فوري دې سره الله د چړيو اوی ته د سکا سره نبی علیه السلام بیا اعلان ده چندیو کو نو پایی که عثمان رضی اللہ تعالی نو پینزف نه سو اوخان او سل اسونا او ذر اشراپی مخ ککلی او عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی نو سلور ذر اشراپی اغیر مخ ککلی چه نو منافقانو اعتراضونو کلل چه دیر یا کارتو دا چې ریاکار ریاکار کې یاګار کې ځان کي خلق وتا. حاضر عمل سره لګی. یو صحابي پکې بل راغی انصاري صحابي دی. هغه انصاري صحابي تران فکور کې لستې راک جوړی وی.